Die Kinder bilden einen kreis. Exact. Die Kinder bilden einen Kreis. Ei formează un cerc, Da, să țin de mâini și formează un cerc. Deci și în sens totul ăsta deformează. formează. Acum, în sensul de formare profesională, avem două cuvinte. Avem ausbilden, ausbilden care ausbilden înseamnă ucenicie. Adică ai învățat o meserie. De exemplu, Dubist, Aina, Ausgebildete, Schwester. Înțelegi cum zic? Da. Ausgebildete înseamnă care are o... A format. Da, dat, o, o școală da. profesională, o ceva, un curs. Adică e... Nu e doar cu numele. A, a făcut un, un ceva. O formă de învățământ. Oricare ar fi ea, știi? Aia este Ausgebildete. Și apoi... Deci vine de la Ausbilden. De probabil că ai auzit de Ausbildung. Da. Ausbildung înseamnă formare profesională. For, for nu. Adică ești și Forthbildung, dar Forthbildung înseamnă după ce te-ai format, te duci mai departe. Te duci la un building ca să înveți mai departe lucruri, să te formezi mai departe. Întotdeauna Forthbildung-ul se face după Ausbildung. Deci tu acum dacă te duci să faci un curs, tu faci Forthbildung. Dacă vrei să te faci croitoreasă, faci întâi un building să înveți, să te formezi profesional și apoi faci eventual for building mai departe. Dar toate astea pleacă de la building, de la a forma. Și de asta tu îi spui colegităle că nu e formată, adică nu, e, nu, nu, nu că nu e formată profesional, că poate ea, e o infirmieră bună. Dar nu e ghebildată, adică nu e, nu e educată, nu are maniere. Da, e un pic rasistă, ea. E <laughs> da, numețoaică? Da, da, da. Am înțeles. Da. Yeah. Și, da, dacă ăsta e adevărul, noi trecem peste mult din brațul, da. Limba... da. Și Nu trebuie să-i spun că asta da, da, da. nu de neapărat de, de limbă. Dacă eu nu înțeleg exact tot sau asta, asta nu că trebuie să fie Da. de fraticos. Dacă da, da, da. gebildet. Sau un, un gebildet. Un, un... Un hăflic înseamnă nepoliticos. Da. Adică poate să fie gebildet, să știe, dar să nu vrea să fie un Da. Cred că mai corect ar fi un hăflic în situația asta. De exemplu, poți să-i spui, Zai niczo so un ah. Zai niczo so un hăflic. Vă se das." Dar fii tu, hmm? nu fi un non Exact, nu mai fi așa nepoliticoasă. politicoasă. Zai nic zone höflich uh, bitte. Good. Noch Da si zales. Da's zales. Cum traduci da si zales? Asta e tot. Asta e tot. Și da si zale? asta uh, a toate. Da, dar numai că am spus greșit. Că ale înseamnă toate ale. și nu poți să spui ist ale. zind ale. Sunt. Ale toate și ale tot. Exact. dar eu am spus das ist ale și greșit. Asta este toate. Da, da, fiu mai atent. Good. Ok. Dacă nu mai ai alte întrebări și curiozități, o să facem tot ceva despre uh, verb și anume despre conjunctiv. Asta sună complicat așa conjunctiv, dar um, este destul de simplu. Um, cum spui um, el este obosit? Eris müde. Uh -huh. Și el nu poate să vină. Er kann nicht kommen. Er kann nicht kommen. Foarte bine. Și el ar fi obosit? Uh, el ar fi... Cum spui er eu aș fi? Um, hätten, nu, hete. eu aș avea. Ich wäre. Da, ich wäre äh uh, müde Ich wäre müde. Eu aș fi obosit, da? Bun. Și cum spui eu aș putea veni? Ich uh, wäre. Nu nu. Nu nu, eu aș eu eu pot? Ich kann kommen. Ich kann kommen. Eu am putut veni? Ich Ich war nu, nu. Eu am putut. Ich konnte. Ich konnte. Nein, nein, nicht. Ich konnte. Konnte. Oh. Konnte. Dar nu au uh, laut, la trecut. Exact. E konnte. Ich konnte. Ich konnte. Uh, common. Sau common. ich konnte nicht common. Eu nu am putut veni. Ja? Good. Dar dacă spui eu aș putea, aici este ich könnte. Ich könnte. Könnte, da? Așadar, este o diferență mare între i-conte și cânte Eu am putut, s-a întâmplat deja și i-cânte. Nu s-a întâmplat, dar aș putea. I-cânte, comun, aș putea să vin. Da, am înțeles uh, diferența. Da, i-cânte ăsta, întotdeauna când ai uh, uh, um, implică faptul că ți-ai dorit să faci ceva. Da? Sau că s-ar putea întâmpla. Nu se întâmplă, dar s-ar putea. De exemplu, ich miude. müde. a umlaut, da? Aș fi obosită. Ok? E clar până aici? Da, da, da. Bine, și acum dacă spui, dacă nu aș fi obosită, aș putea să vin. Mm. Da nu poți să-l folosești la început pe pe ven. Da, da, exact, că chiar el este. Da, da, da, da. ven, venih, uh, nici nu de, nici venich, nici nu bine. Vere. aș fi, dacă ven. nu aș fi. Vere, uh -huh. aș putea să vin? Exact. Ich könnte yeah. Common Încă o dată Wenn ich nicht müde wäre Stop, coma, coma, virgulă Deci asta e prima parte a propoziției Urmează verbul A fost virgulă, dar n am citit-o <laughs> Da ich Exact, könnte ich, exact. ich Common, te ich common. Yeah. Wenn ich mich so müde wäre Dacă nu aș fi așa obosit Și dacă spui Dacă nu sunt obosit Pot să vin. Vem... Vem nici... nici mâde. Bine. Bine, foarte bine. Pot să vin. Ich konnte kommen. Nu, nu am putut să vin, ci pot să vin. Ich kann kommen, încă o dată? Kann ich kommen. Exact. Încă o dată toată fraza? Wenn ich nicht mehr bin, kann ich kommen. Kann ich kommen, exact. Numai că corect este prima variantă. Dacă nu aș fi obosit, aș veni. Da, pentru că... Adică nu știu încă, dacă... ...cundicionată. Condițional. Da, condi e condiția, dar da. și uh, dacă nu s-ar întâmpla asta, da? nu vorbim la prezent. Prezentul este acum se întâmplă. Da. da? Întotdeauna spui, venih nih miu de veră, kionte ich das machen. Aș putea să fac asta. Good. Ok. Um, și cum spui, um, eu uh, am o casă frumoasă. Ich habe ein, ein, ein schönes ein încă Haus. Foarte bine, ein schönes Haus. Încă o dată? Ich habe ein schönes Haus. Genau, ja, no, ich habe Gut. Și eu am avut o mașină roșie. Ich hatte ein schönes auto. Ein rotes auto. Ein rotes auto. Ein rotes auto, ein rotes auto genau. Ich hatte ein schönes ein rotes auto. Bun. Și acum, eu aș, nu, dacă aș avea bani, Aș putea să cumpăr asta. Um, ich Geld um, Hete. Foarte bine. Can um, Aș putea. Aș putea că cânte. Exact. Ich Könnte ich das kaufen? Genau. Wenn ich Geld hätte, da kassiererbahn, könnte ich das kaufen. Buen. Okay. Ich muss bei, ich will, ich will essen. Ich eu voi mânca fie o salată, fie o pizza. Uh, Ich will uh, essen. Ich will essen. Ich will essen. Ich Ich ich werde essen ja. entweder oder entweder, mhm. uh, ein einen Salat foarte bine oder care O pizza. Nu contează. Dați pizza, nu? Nu, nu. Di pizza, di pizza. Di? Eine pizza. Încă o dată toată fraza? Uh, ich werde essen entweder einen salat oder eine pizza. Good. De ce e eine pizza? Eine pizza. Eine pizza. acuzativ. Ce mănânc? Cucativ. O pizza. Ja? Good. Dar dacă în propoziție avem două verbe obligatoriu, al doilea la final. Ich werde entweder einen salat oder eine pizza essen. Foarte bine. Ich werde entweder einen salat oder eine pizza essen. Ja? Good. Gut. Și cum spui? Eu aș bea o bere rece. Aaaa, ich eu aș bea! Trink... Trink? I, um, e și ceva asemănător, dar trank mai... De, uh, nu... Deci e, trinken, trank, yeah. și acum ar trebui să zic trenc, Tränke. Tränke. Ich tränke einen kalt... Uh, cal... Pizza și berea sunt neutre. Kaltes, kaltes bir. Da. Bier. Bier. Das Bier, das Wasser. Da? Sunt singurile care sunt neutre. Încă o dată, toată fraza? Ich trinke einen kaltes bier. A, a, ein sau einen? Einen am pus. Dar în tabel avem? Ein. O oh, bier rege, nu? Da. Ein kaltes bier. În tabel ce scrie? Deci e neutru, acuzativ. A, deci nu mai pun așa. Ai, aici de ce am pus în salat? Pentru că salat era derzalat. Ăla e masculin acuzativ și acolo e ainen. Da, mă scuzați. E dar e important să înțelegi de ce e așa. Da, pentru că aici era la neutru. Da, ai încaltezbir. Și dacă beam o, un. Am e foarte clar tabelul cu dativ și cu acuzativ, dar. Um, Propoziție, una că le scriu și nu le vorbesc. Deci, vă dați că vorbesc <laughs> le vorbesc <-am. laughs> ce. <laughs> și cum spui, am băut un lapte rece. Uh, uh -huh. D-milch ai, ai ne calte uh -huh. miel getrunken Genau, ich habe eine kalte, Ein kalte Milch getrunken Și uh -huh. eu am mâncat prăjituri cu lapte. Ich habe a, die Kuchen. Mhm. Uh -huh. die HB Kuchen cu, Mhm mm äh uh, mit äh uh, ein mit ein Dar Nu eine, nu cu un lapte, ci cu lapte. Prăjituri cu lapte în general. Ich habe Kuchen mit Milch gegessen. Foarte bine, ich habe Kuchen mit Milch gegessen dacă spui eu am mâncat prăjiturile cu laptele. Prăjiturile? Eine... Nu, prăjiturile uh, e articol hotărât, adică di. Da, di cu hân. Cu laptele. Nu. Mit... Nu știu dacă e... Hai să vedem. Și da dimilg. Da dimilg. Cum la telefon? Eu uh, ich mit hab, die Kuchen mit die Milch gegessen. am... Eu am... Eu Der Eu der exact. am... Mit der, da? Și dacă am mâncat prăjiturile cu berea, cum ai fi zis? De mit dem bir. Mit dem bir. E Ia? E clar. Până aici. Da. Good. Ok, să ne întoarcem la verbele noastre. Deci... Forma asta de, de conjunctiv de îi spune conjunctiv 2 Conjunctivul 2 În care tu-ți dorești să se întâmple Ceva Sau dacă s-ar întâmpla Îi zice Ireal Forma ireală Că nu se întâmplă Dar ar fi frumos să se întâmple Ți-ar plăcea să se întâmple Da? Da În general când visez la ceva Exact Când visez la ceva Și uh, Întotdeauna Forma asta o obținem din preteritumul verbului, din forma a doua verbului și punem un umlaut Înțelegi la ce mă refer? Da, da, da. Deci dacă scrie pe cele trei forme ale verbului zain, una lângă alta, zain, a doua, var, var foarte bine, și ultima, mm -hmm. gevezen, exact. Deci zain este a fi, infinitiv, var este eram. Preteritul. Preteritul. Și eu vezi în fost, da? Da. Și eu aș fi cum ar fi? Nu scrie. Aș fi... Ich... ich ver. Ver. ver plus e. e. Ich ver. Deci forma din mijloc îi pui un umlaut. Umlaut. Da? Scrie în continuare cele trei forme ale lui Kjönen. Cam, m -m. Uh, können, conte. Conte, foarte bine. Gecont. Ge deci, a putea, eu puteam, conte, și gecont am putut, da? Da. Și acum, Acuma, aș putea. cânte Kheonte, îi punem umlaudul ăla din mijloc. Da. Hai să mai scriem încă unul. Uh, haben. Haben. Uh -huh. Hate. Hate. Foarte bine. Și eu aș, aș avea? I-hete. -hete. De aia zici la, atunci când ceri o bere la restaurant, spui I-hete gern. hete Aș dori să am o bere. Ihete hete gern. Sau I-hete dar ne telefon număr. Aș dori să am numărul tău de telefon. Dar ar plăcea să am numărul tău de telefon. În sensul dăm numărul de telefon. Ia? Ihete gern. Sau um, de aia când spui eu aș bea spui ich trenche ich trinke. Ja. și eu aș mânca uh, es sunt as de Foarte bine, deci ich esen și cum să scrie asta? Uh, as scrie cu șarf uh, sau a doilea să scrie ac două puncte și în forță. Așa? Șarfeses? Da. Sau eset, e mai spune rola, eset. Deci, încă o dată, e. as, cu un simplu aș un eset. Exact, gheghese. Aia e clar. Și eu, eu aș mânca. mi pun, umlaut la a. La a. Și, eu, și eu am a cu două puncte și uh, s Și E. Și e. Pentru că el primește și un E. A, asta este forma de la IH. IH ESE. IH VONĂ. IH arbaite Eu o s-adaugă. Da, da, da. De la conjugarea... De, exact. De la conjugarea verbului. De, de la, la I. Exact. Foarte bine. Deci dacă spun IH ESE, tu nu știi dacă eu zic eu mănânc acum sau eu aș mânca. De, dar trebuie să vezi scris. Da, da, da, da? trebuie dar sunt destule exemple când trebuie să scriu, Da, da, Al diferența sau din context. Sau din context, exact. Good. Și cum spui um, eu am cumpărat o casă frumoasă. Ich habe ein um, schönes sure Haus gekauft. Genau, yeah, ich habe ein schönes Haus gekauft. Good. Dar cum spui, eu aș cumpăra o casă frumoasă. Aș cumpăra caufan. Caufte. E Kaufte. E Așa ar fi după regulă, nu? ca i pun un. Da. Exact. Numai că asta sună urât în nemțește. Și aici este o excepție. Rămâne ich kaufte. Deci îi numai forma doară. nu pui um la ot că este urât. Coifte. Uh -huh. Da? Dar așa ar fost regula. Ich kaufte ein schönes Haus. Asta înseamnă eu voi, aș cumpăra o, o casă frumoasă. Sau eu am cumpărat la preteritum. Da? Atunci, dacă nu se pune, eu nu pot să-mi dau seama nici din vorbire, și nici din scris, dacă e vorba de. Exact, numai, nu, nu nu, -ți, nu -ți dai seama. Uh -huh. uh, numai din context. Însă, acum vine partea grea. Cum spui, eu aș fi cumpărat. Uh -huh. Deci, ich caufte înseamnă aș cumpăra. Deci, uh, conjunctivul ăsta la prezent. Dar, aș fi cumpărat în trecut? Deci Cum? Cauftete. Nu. Deci, uh, scrie, eu am cumpărat. Ich habă scrie pe foaie. Ich habe gekauft. Ge exact. Asta înseamnă eu am cumpărat. Și acum dacă vrei să duci expresia asta în sensul de uh, o dorință, eu aș fi cumpărat. Pui la conjunctiv verbul pe care poți, respectiv pe habă. Ich ha hätte gekauft. Exact, ich hätte gekauft înseamnă eu aș fi cumpărat. Că lui kauf n-ai ce să-i faci, așa rămâne. Dar ăla altul poate varia, poate fi habă habe gekauft, eu am cumpărat, sau ich hätte gekauft, eu aș fi cumpărat. Uh -huh. Și cum spui, eu aș fi cumpărat o casă mare dacă aș fi avut bani. Un picel mai întâi Da, da, ca să ai modelul. Bani. Te-ai. Un. Un house Foarte bine. Okay. Um, dacă aș -a avut bani. Dacă uh, aș yeah. avut uh, bani. Ia. Hete. Geld. Vem. Geld. Hete. Cine? Vem. Uh, Iş. Geld. Hete. Mm -hmm. Dar tu ai spus. Eu aș fi cumpărat o casă uh, mare dacă aș avea bani. Dacă aș fi avut, dacă aș fi avut e, bani. Gân, Gândește-te cum spui. Eu am avut. He -te, he -te geha Invers. Gehabt hätte. Geha Din cauza de ven. Deci. Eu am. Am înțeles. Am Hă? înțeles e ca, ca. atunci când îl punem primoț la sfârșit. Pentru că. Așa, ceva, exact. E cumva da. aceeași situație. Da, da, da, da, da Dacă înțeles. aș fi spus numai eu aș fi avut bani, cum zici? Hete, uh, uh, uh, geld Nu, e hete gel de Și acum dacă hete după locul 2 aruncat din cauza de Ven, să duce la sfârșit. Venih Geld je habt hette. Da, da, da, stiu, stiu. Așa, acum spunem cu atâta toată propoziția. Ich eh, hätte ein großes haus gekauft, wenn ich Geld je habt hette. Mm -hmm. Aici poate să mai fie o, o mică variație, exact cu și, cum spui și în românește. Mi-aș fi cumpărat o casă. Ich hätte mir ein großes haus gekauft. Ich hätte mir, ich kaufe mir, îmi cumpăr. Pot să spui și numai cumpăr o casă, dar și îmi iau o mașină. Ich, ich kaufe mir ein auto. Ia, ein, uh, ja, ein auto. Ich kaufe mir ein auto. Înțelegi? Deci, ich mir ein groses Haus gekauft, wenn zofil so viel Geld gehabt Hete, Dacă aș fi avut așa de mulți bani. Da. Asta sună complicat, dar nu e atât de dificil, nu, nu, este nu. important, după părerea mea, să înveți foarte bine hete și veră, pentru că de fapt pastele le folosești. Dacă aș fi, dacă aș fi avut, da? Da, să, să știi să o frază. Și cum spui? Dacă aș fi bolnav, aș sta acasă. Mm. Ich, äh, hätte. Mm -mm. Nu dacă aș fi avut bolnav. Krank, äh, war. Nu asta înseamnă dacă eram <gutus> bolnav. Aș fi e cu e, veră, exact, veră. Wenn ich krank, veră. krank, veră. Mm -hmm. äh... Aș sta. <s Not United> Gândește-te la cele trei forme ale lui. A, cum, în primul rând, cum se spune asta? Bliban. Mă gândeam deja la. La ce la? Da, el a, a Așa? Deci, care sunt cele trei forme ale lui Blibăn? Bliban, Blythe. Nu, nu, nu, nu, că nu e regulat. Este Blybăn, blib, geblibăn. Blib, blib. Este exact ca șraibăn. Șraibăn, șribge șribăn. Blaibăn, blibge blibăn. Uh, dacă uh, eu aș fi bolnav, așa mm. aș atunci. rămâne acasă, da. că nici nu trebuie trebuie Bă, mă uitam la un model da nu așa, deci prima parte dacă aș fi bolnav încă o dată veni cranc veră veni exact spune așa, rămân acasă Blaibe, Blaibe ich zuhause. Blaibe ich Mhm. Mm Și acum aș rămâne, e forma a doua a verbului. Lib. Plus e. Veră. Vezi că var devine veră. Și atunci ar trebui să zic blibe. Blibe, exact. Pentru că aici n-ai unde să pui umlaut. Nu e nici Nic o literă pe acolo care să accepte umlau. Nu e niciun A sau un O ceva. Și atunci e blibă. Blibă-ich zuhauză. Blibă-ich înseamnă aș rămâne. Da, am să fiu un pic mai atentă. de multe ori am mai văzut conjunctivul ăsta, dar când nu l-am înțeles și nu mi-l a explicat cineva așa cu traduceri, nu i-am dat prea mare... Acum, nimic. după ce te-am speriat cu toate astea, să-ți spun și forma mai simplă a conjunctivului. Întotdeauna poți să spui aș face ceva folosind verbul viurde plus uh, infinitiv. Deci eu aș mânca, poți să spui ich wirde essen. Eu aș rămâne ich wirde bleiben. Ca să nu te complici cu forma aia a doua. A verbului, de la preteritum plus umlaut, când e, când nu e. Ich de kaufen, înseamnă aș cumpăra. Am înțeles. Da? Ich würde trinken. Poți să spui și ich trenke, dar și ich würde trinken. Ich würde ein Bier trinken. Aș bea o bere. Și acum, întorcându-ne la exemplu nostru, dacă aș fi bolnav, aș rămâne acasă veni crank verde, ich be ech sufau. forma cu viurdă? A crank ha, nu. Ba da, ba da, asta rămâne la fel. Veni uh, crank verde. Mhm. Mm ă uh, Deci, cause and blibber? Nu hai mal? Wurde ich, äh, ich zu Hause bleiben. Exact. Numai să ai grijă să spui viurde cu i-u. Că dacă spui vurdă, înseamnă ceva la trecut. E diferența între conte și cânte. Wurde ich bleiben. Da, mulțumesc. Nu -am, am scris cu umlaut würde da întotdeauna um la autola este marca conjunctivului ich würde ich hete, ich äh, wäre, da aș vrea, mi-ar plăcea să o situație ireală. Și ăsta este conjunctiv, conjunctiv 2. Fragen bis hier nu, asta probabil că dacă o să într-o lecție viitoare, de foarte multe ori am auzit că pun, nu știu, verbul modal la sfârșit, dar nu-mi dau seama. N-am acum un exemplu. Ok. Și cum spui, eu trebuie să curăț fereastra? das Exact. Și ea mi-a zis că e, eu trebuie să curăț fereastra. Sie hat mir gesagt uh -huh. Că trebuie, da das ich, uh, das fenster, puț în mus. Mm -hmm, exact. Das ich, das fenster, puț în mus. Pentru că mus ajunge la urmă din cauza de das. Da, da, da. da? Și cum. Era... Asta e una din exemple. Și cum spui, um, eu um, pot să. Um, trezez pacientul. kan äh der patient să trezească Cum se spune ceasul deșteptător? Ah, aufwachen. Äh kan der patient wach wacht auf? Nu. Cum cum seu ceas deșteptător? Äh wecker. Wecker. Wecker, wecker cu r. Ia iar Wecken înseamnă a trezi, a deștepta, a trezi păcina din somn. Wecken. Există da și... Dar auf... au... Există și Aufstehen. Nu, Aufwachen. Aufwachen înseamnă uh, uh, mai degrabă... Uh, al... Uh, Adică, cum să spun, al trezi, al, al face deschidă ochii. Da? A, asta se folosește și la a trezi la realitate, au vahă. Numai că ăsta e cu particule detașabile și de-aia l-am evitat momentan, că ar fi complicat lucrurile la noi aici, la traducere. Da, da. Deci încă o dată, spune cu... cu. ce mm -hmm, stop În ce caz e pacient? Den, den patient, uh -huh. Iar pacient, fă un semn, o exclamare acolo mare, că este o excepție și den la. Patienten. Exact, primește en. ich Ihabă, den pacient, uh, gevect. Eu am trezit pacientul sau ich kann den pacient, vecan. Eu pot să trezesc pacientul, da? Ok? Da. E clar Și cum spui, eu sunt mulțumită. Pentru că pot să trezesc pacientul. Ich Can can. Exact, ve n can. can. de în Sunt mulțumită că poți să trezesc pacientul. Ăsta e un alt exemplu prin care verbul modal ajunge la final. Da, astea le aud foarte. În general asta se întâmplă. E un motiv acolo, e un val. e un ven, e ceva care l aruncă la final. Eu am auzit că tu poți să faci nu știu ce. I-a băgat, da ți du... Uh, Eva să am auzit că poți să faci ceva da da da A asta este singura explicație pentru care verbul modal ajunge la final e trimis de cineva acolo de un vail, de un ob de un van da sau mai știu eu ce orice conjuncție din alea care trimite verbul la final da am Good. clar biseria da, da, da, poate. Când am fost uh, copil, am locuit în uh, Moldova. Azchindva. Von te. In. Moldova. Moldavien. Moldavien. Da, da Încă o dată? Als kind war, Cine? Volte... Als ich? Als ich kind war, mm -hmm. vădă ich in Moldavien. Genau. Als ich kind war, wollte ich in Moldavien. Good. Um, când vrei să vii la mine? Wann willst du bei mir kommen? Zu, zu mir. Vanvils duzumier common. Mm -hmm. common? Good. Um, când uh, benzina este scumpă, eu merg pe jos. Wenn das oil, uh, das, um, nu știu cum să spun benzina. Um, um, poți să spui și das öl, öl. Știu că se spune la motorină, noi avem pe motorină. A, e diesel. Ok. oil sau benzin? Benzin sau oil Benzin. Și-i das benzin, nu? Nu, e di benzin. Das oil di. di benzin. Avem di benzin... Când e ha. scumpă. Când, e, când benzina e scumpă? Eu merg pe jos. Mhm. Uh -huh wenn die benzin teuer ist mm hm uh, ich äh, mm -hmm. zu fuss genau geh ich zu fuss wenn benzin teuer ist geh ich zu fuss când benzina e scumpă merg pe jos ya ja? Aici ar traducem pe ven, pe când cu ven. Cu înțelesul de da. Că dacă e benzina e scumpă, merg pe jos, altfel da. nu, ia. Și când, când plouă, el ia umbrela? Ven, uh, Regnet, S. Ven, S, Regnet. Exact. Um, Nimt nim uh -huh. er um, Umbrella. E regenshirm. Da. E der širm. Der regenshirm. Așa, mai lipsește ceva. Um, Pe ea, den regenshirm. Ja. Den regenshirm. Mit. Er nimmt, den regenshirm mit mit Când o iei cu când ia cu el, da? dar încă o dată. Venice regnet uh, nimter uh, den și mit. Foarte bine. Good. Venice regnet nimter den și mit. Good. Deci dacă plou, ia umbrela. Și eu nu știu dacă tu ești acasă. Ich weiß nicht. Uh -huh. When du, în casă ești. Încă o dată? data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă data? Încă și ar fi trebuit să-l folosesc cu ob. Exact. Aici este ob. Da. Ich weiß nicht ob du zu Hause bist. Pentru că ven se folosește numai când e o uh, condiție. Cu condiția să plouă ia umbrela. Dar aici nu pot să spun, eu nu știu cu condiția dacă tu ești acasă. Înțelegi? Da, da, da. De aia e ob. Te gândești, e o condiție? Dacă e o condiție e ven. Dacă nu e nicio condiție este ob. Ich weiß nicht ob du das weiss. Nu știu dacă tu știi asta. În românește-i tot dacă, dar sunt două lucruri diferite. Da. Da? Cu sens diferit. Exact. Ich weiß nicht ob du zu Hause bist. Mhm. Mm Și cum spui? Nu contează dacă tu vrei. Nu știu garb, Nu contează. Nu contează. Poți să spui, es ist egal. Es ist egal, nu contează dacă tu nu vrei. Cundează. Es este egal, ob du, nicht will. este egal, ob Dacă tu. Mm -hmm. ob, ob du. NICHT. NICHT. nein, NICHT. NICHT. NICHT. Will. St, WILLST. Okay. Du willst. Ah, era persoana Da, e du willst. Nu er will, ich will, aber du willst. Du willst. Na? Es ist mir egal, mir indiferent, mir egal dacă tu nu vrei. Ob du nicht, ob du nicht willst. Ob du nicht willst, ja? Deci, nicht ăsta neagă pe neagă verbul a vrea. Ich will nicht. Nichts, nichts nicht, nimic, nicht înseamnă nimic, da? Nicht. Eu nu știu nimic. Ich weiß nichts, Da? Good. Și cum spui eu uh, nu am întrebări? Ich habe keine Fragen. Uh -huh. Și eu nu am absolut nicio întrebare. Ich habe. Uh, avem două nu, avem două forme de a spune. Una este garcaine, ihabă garcaine fragă. Ai auzit de garcaine? Garnix. Gar Garnix înseamnă absolut nimic. Garnix deloc. Da, ad adică nu doar nimic, ci mai mult decât nimic. Cum zicem noi românești? absolut nimic. Vrei să-l accentuezi? Să-l să scoți în evidență. Garcaine fragan? I garcaine fragă. N-am absolut nicio întrebare. Da? Sau în loc de gar se mai spune. Überhaupt Ich habe überhaupt keine frage Sau überhaupt nichts E același lucru cu gar nichts. Absolut nimic Cum zicem noi românești nimic Nimic Să fie clar că e nimic știi? Asta este gar keine Gar garnix. Sau überhaupt Ich habe überhaupt keine frage da. Și mai există o, o, Tot o, o, o, o formă uh, În sensul ăsta Este Lai. Ai auzit vreodată Lai mm, Nu cred Cainerlai se folosește și el des Și lai înseamnă la fel Absolut deloc I have lai fragă. Pentru că Uneori li se pare că Caine Nu Arate exact sensul că nu am nimica. N-am absolut deloc, niciun fel de întrebare. Da? Kainer da, da Exact, dacă spun I kaine a anung, înseamnă că habar n-am, nu știu. Dar dacă spun da. ihabă kainer lai anung sau ihabă gar kaine a anunc, înseamnă n-am nici cea mai mică idee. Da? Absolut deloc. Ihabă gar kaine anunc. Sau ihabă kainer lai anung. Da, sunt trei forme prin care exag exagerezi, subliniezi pe nimic, aha, subliniezi aha. necauza. Cainerlai, iubarhaupt și gar. Gar, kaine, frag. Good, aber, äh, frage, Danke. <laughs> <laughs>